Поліція, здавалося, покинула місто. Місто покинули всі, хто міг, навіть бедуїни, хто міг, звичайно, поїхали в гори, у Санта-Катріну, де як-не-як -як було градусів на п'ять прохолодніше. Штиль стояв уже третій тиждень, і вечорами над затокою підіймалася водяна пара. Це все від зміни клімату. пояснював розкатів Алі по скайпу, сидячи з ноутбуком у нірвані. Раніше такого тут не було. Справжня лазня. Але це надзвичайно красиво, повідомляв він їй. Коли сонце сідає, туман стає рожево-золотистим і протилежний берег тане у мряці. Ти став поетичний, Казала йому Аля. Слухай, а коли ти вже приїдеш? Сорі, маленький, я ще маю деякі справи з квартирою. Ти знаєш, як це все довго в Москві тягнеться? Скоро приїду. Ну і гразд. Ну, давай дзвони. Прощався він, в душі навіть радіючи такому відтермінуванню їхньої зустрічі. Чи міг він здогадуватись, що скоро все переміниться для нього? Чи міг він здогадуватись, що скоро для нього відбудеться така ж зміна, яка відбулася для критської цивілізації з приходом греків, чи для вавилонян, яких захопили перси? Ні. Він рішуче цього не знав. Він знав одне – завтра вранці він прокинеться, викурить ранкову сигарету, вип'є ранкової кави і сяде за комп'ютер. Пацики прокидалися десь о восьмій-дев'ятій, коли сонце вже винищувало все живе килимовим бомбардуванням палючими променями. Розкатов почав прокидатися тепер о п'ятій-шостій, коли можна було запопасти хоч якусь прохолоду. Він брав за приклад Сергія Івановича, його однолітка з Ярославля, який працював на якусь велику контору програмістом. Той прокидався о першій ночі та програмував до полудня, уникаючи таким чином спокус які могли б відволікти його від праці. Перша година для Раскатова то було занадто. Але вставати в досвіта йому сподобалось. У Дахабі було чимало програмістів. Багато програмістів, серферів і дайверів. У серферів був вітер у лагуні, у дайверів грифи і блакитна діра – у програмістів гашиш і тиша. Іншим професіям тут було робити нічого. А програмісти якось прижилися. Прижилися до місцевої трави, до ядерних сигарет, до фреш-соків, дехто навіть учив арабську. Більшість, одначе, на це плювала і жила в своїх нетрях. Нетрях асалих, Цілком відокремлено, хоча що раз на місяць платячи данину орендодавцеві. За велику кількість російських серферів і програмістів, цей район Дахаба прозвали Грашалою. Отож, прийшовши вкотре до Артьома, а діло було ще десь до обіду, він запопав того. В несподівано активному і зосередженому стані. Той прибирав свій закуток. Соня приїжджає. Гірше. Що може бути гірше за молоду вагітну жінку з двома малими дітьми без чоловіка, без роботи та без постійного місця проживання? До мене їде Вероніка. Хто така Вероніка? Це моя стара приятелька. Ми з нею дружили ще зі школи. І що?»